Чому не хочеш згадувати про це, Несторе? Невже ти міг загубити по дорозі звуки пісні про кониченька? Або вирвався від тебе твій кінь, і ти вже його спіймати не можеш? А грудка землі, яку ти взяв із траусової могили, розтерлася на пил і розвіялася? Та хіба ти маєш право забувати про це, йдучи із своїм талантом поруч з поколінням Галі, Андрія, Мартусі, Чому не передав їм гарматіїву пісню, а заховав для себе, мов, скнара? Але ні, ти ходив чогось сьогодні до колишньої керамічної школи. Я знаю, старий біль дозріває у твоєму серці». Отакі, може й, і не так сформульовані думки зароїлися в Августиновій голові. Він натиснув капелюха і швидко, як уранці, перебіг вулицю. Що сказати Кароліні? Адже цих думок, що так навально нахлинули на нього, він висловити не зуміє, бо, як той казав, знаю, бачив, а витлумачити не годен. Увійшов до хати заспокоєний. Домашній дух завжди присмирював його розбурхану роздумами душу. Кароліна смажила на петельні тертюхи, а сама аж потягнулася до Августина, бо ж мусив він принести якісь новини. «А що, здибалися молодята?» – не втерпіла. «Як когось чекає здибанка, то від неї, як той казав, ніхто нікуди не дінеться». Підійшов копач до дружини. «Ти про Нестора Галю? Не зустрілися нині, зустрінуться завтра. Він, бачу, і не збирається їхати». Бо чого, коли на нього тут чекає, кажу тобі, готовісінький сценарій? Мов зголочки. Кароліна з глибокою повагою дивилася на свого чоловіка, який завжди був для неї першим авторитетом. А ось тепер він ще більше виріс у її очах, бо ж бачить вона по його вигляду, знає Августин щось таке, чого не знає ніхто, навіть вона перша його повірниця. Та ще більше зріз авторитет Копача, і Кароліна аж сльозу втерла, коли почула такі слова. Корольцю, пошукай у своїх шухлядах, десь там валяються старі шахові фігури, а я зроблю з картону шахівницю. Нестор прийде до мене на партію шахів». Нестор стояв на краю тротуару, збираючись переходити вулицю. Він бачив, як з бляхарського провулка до мешкання Стефурака вийшло двоє. Вони, розмовляючи і сміючись, підходили дорогу Торговецької, І коли вийшли на світло ліхтаря, він упізнав Галю. Чарівна сотниківна з розпущеним на плечах русявим волоссям тримала за руку буйночубого чоловіка. І був він тим самим шахістом з поїзда, який допитувався у свого друга. «Скажи, я зустріну її?» Знайшов Галю. Гостро шпигонула в грудях Нестора. Він відступив назад. Вони йшли, розмовляли, перебиваючи одне одного, нікого не бачили і, певне, не хотіли бачити. Перед Нестором, чим раз більше розплутувався клубок його задуму, він знаходив нові і нові деталі, втрачаючи при цьому, як завжди, те, що могло належати йому особисто. Він дивився йому слід, поки вони не сховалися за сквером. І гірко посміхаючись, промовив до себе. Другий раз зникаєш з мого життя, сотниківно. В готелі він спакував портфель, збирався в дорогу. Задзвонив телефон. Режисер Нестор почув у трубці чоловічий голос. О, як добре, що я вас ще спіймав. «Вас турбує скоробагатий?» «Скоробагатий?» – перепитав Нестор. «Який скоробагатий?» «Почекайте хвилиночку, я мешкаю поруч, зараз буду у вас». «Ні, не може такого бути», – думав Нестор, тримаючи руку на телефонному апараті. «Звідки міг би тут узятися?» «Хто ж це мені телефонував?» Рівно за хвилину відчинилися двері, і на порозі став директор сільмашу. Схвильований, задиханий, з простягнутими вперед руками. Вадим Іванович, сторопів Нестор, чому ви? Мені тільки що дзвонив якийсь скоробагатий. Я скоробагатий, Несторе, я? Ну ходи, ходи, хай обніму тебе, хлопчику, з козубом суниць. Поїзд мчав крізь ніч до столиці. Нестор, пихкою люлькою, Стояв біля вікна, Розбурхані почуття і думки Поволі влягалися Під рівномірний стукіт вагонних коліс. «Швидше б, швидше! Туди й назад, туди й назад!» Проказував він у думці Під такт перестуку. «І не жалкуй, що трохи болить, Не жалкуй! Без болю ми порожні!» Безболю ми немічні і нудні. Він висунув голову у вікно і вдивлявся крізь темряву в той бік, де залишилося звичайне для чужого ока, для нього ж вічно цікаве і до кінця непізнане. Маленьке на планеті, мов, п'ятачок, і не сходиме в людських душах, мов, праліз. Наївне в незрушній своїй вірі у велике покликання, і величне у здійсненні тієї віри. Завжди рідне і завжди чуже у своєму невпинному оновленні його місто. Коломия, Львів, 1972-1975 Зрілість таланту Хоч би якою цікавою та ефектною була поява нового таланту в мистецтві, все одно то свято оскороминуще, бо навіть приречене на забуття, якщо воно не продовжиться довготривалим на все життя святом розвитку таланту, його радісних видозмін, несподіваного та ненастанного пошуку в кожному новому творі. Отоді читач має право сказати – талант дістався тому, хто його вартий. Саме такий варіант творчої біографії склався у прозаїка, Романа Іваничука, що 25 років тому прийшов в українську літературу безіменним юнаком з глухого Гуцульського села, а недавнє 50-річчя зустрів широко відомим письменником. А все своє зріле життя Роман Іваничук займався літературою, і ми маємо право і потребу, всю 50-річну дистанцію його шляху. Оглянути саме під літературним кутом зору. У композитора ми дошукуємося музичного ключа, а в актора сценічного, у художника живописного навіть тоді, коли їхній талант ще не вийшовши на люди, таємниче зав'язувався в надрах дитинства.